Dashku ju prezanton emisionin Gjurmëve të të dashurit Ton Në parë që bisedimet nuk solën ndo një rezultat, kurejshet ju këthyjen përsëri keqët retimeve dhe dhunës. Këtë radhë ata u përqëndruan më shumë të gratë muslimane. Kjo pasi vunë në re që gratë kishën shumë dikim në përhapjën e islamit. Ajo që u bësh kak përpranimin e islamit nga Omer ibn Khattabi ishte motre e ti, Fatimeja dhe skllavja Shkaku për islamin e Hamzës ishte po një vajzë muslimane që i tregoi se si Ebuxehli e kishte fyer profetin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që i dha vullnet profetit sallallahu alaihi wasallam ishte gruaja e tij Hadijja. Dëshmorja e parë në islam ishte po ashtu një grua. Kështu Filluan të keq shtrejtoin gratë, sidomos ato që nuk kishin përkrahje. Nga gratë që u keq shtretuan janë Zenira, Nehdia um Ubays etir. Kur dashin të gjitha skllave dhe nuk kishte kusht të mbrojë. Nehdia për shkak të torturave nga Ebuxehli humbi përkohësisht edhe shikimin. Profeti sallallahu alejhi wasallam e kishte kuptuar vlerën e grave dhe u kushtoi rëndësi. Po kështu edhe kurreshët e kishin kuptuar se çfarë ndikimi kishin ato te muslimanët, për këtë filluan ti torturonin. Po ne muslimanët e sotëm, a e kemi kuptuar vlerën e grave, duke qenë se ato përbëjnë gjyqësimin e shoqërisë? dhe janë pa ato që edukojnë dhe gjysmën tjetër u takon që gratë janë e gjithë shoqëria. Një stres tjetër që keq trajtohej nga Qureyshit ishin dëtrinjt. Një prej tyre ishte edhe Musab ibn Umeri nga më të përkëdhëlurit e Mekes. Sa herë që kalonte në një rrug, kuptoi që aty ka kaluar Musapi Bumumeri për shkak të erës e parfumit që linë të pas. Robat e ti nuk blieshin nga prëdhimet e vendit, por vinin të porositura nga Shami dhe Jemeni. Me gjithë jetën luksozë dhe të mirat që e rëthonin, a i pranoj islamin. Kure mori dhesh nëna e ti, e mbyllin në shtëpi për tre vite reshtë, për tre vite resht a i nuk e takoj profetin sallallahu a.sallem me gjithatë a i vazhdoj në islam edhe pse nëna e ti e kishte mbyllur në shtëpi a i vazhdojnë të ta respektoj atë sa që thuhet që asë njëherë nuk e shikon të mejnat nga të rinjtë që u keq të rejtuan ishte dhe Talha i bën ubejdullahu i cili ishte vetën 15 vjeq nën e ti urderon të skleverit që ta lidhnin dhe nëzirë të jash duke e shar dhe e goditur në ruk një dit të kush e shikon dhe e pyt një njeria të i pran kush është ky që tortorohet kështu a i ju përgjith është Talha i ben ubejdullahu dhe ajo që e shan dhe ra është nën e ti Po përseve pronë kështu Pyet i habitur Sepse kalën fejën e saj Edhe ka përqafuar një fejë tjetër Jo përgjeq Po përse nuk i ja akthen Edhe da kundrështoj Pyet i përsëri Nuk e bën këtë O si feja e ti Nuk i alejon këtë Imran i bën Husajni Ishte dhe aji nga të rinjë Që kishte pranuar islamin Por babai i tij nuk dinte gjë. Një ditë derisa ishte te shtëpia e Erkam ibn Erkamit me Profetin sallallahu alaihi wasallam, dëgjon që babai i tij troket në derë. Dynga muslimanët e mbuluan me trupat e tyre, që të mos e shihte babai i tij. Babai i tij hyri dhe deklaroi Islamin para Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurrë të joj këta Imranit I lërgoj dy muslimanët që e mbulonin dhe u shtri për tok duke puthur këmbët e të atit Më pas u përqafuan dhe qanë me lot Gjë që i bërit të gjithë të pranishmit të qani Me gjithë se vuanin nga prinderit e tyre Ata i respektonin dhe nuk mund të silëshin keq Një lot hiderimi që mund të rjedhë nga sytë e nënës është më i madh se gjunahet e një viti. Në kohën e armiqësisë dhe keqtrajtimeve ndodhin gjëra të çuditshme te vetë kundrshtarët e profetit sallallahu alejhi wasallam. Tre prej kundrshtarëve më të përbetuar të profetit sallallahu alejhi wasallam, Ebu Jehli, Ebu Sufiani dhe Ahnes ibn Ushareku, në netët e pahënë Shkonin pra në shtëpi së profetis arallahu a.s. për dhegjuar Kur'an për ti dhe risa fali natër. Kjo ndodhë të pa e ditur për njëri tjetrin. Kur profetis arallahu a.s. përfundoj namazin e natës pak para mëndjesit, dhe risa qohen të largohen për plasen me njëri tjetrin. Kur u njohen, i premtua njëri tjetrit, që të mosë vijin më dhe kështu ndanë. Përsëri i shkojnë të tre natën tjetër dhe përsëri i përplasën me njerit tjetërin kur deshen të largohë. Edhe natën e dyjtë i apin besë njerit tjetërit që të mosë vijin dhe përsëri vijin për të tretën herë dhe përplasën. Zoti qënë të ajete me qëlim që diqka e tjil të dëshmojë kunder tyre ditën e kiametit, pasin diko eshin nga Kurani dhe u pëlqente të të gjojnë, me gjithatë nuk besuan. Nuk besuan për shkak se zgjodhen interesat e tyre personale. Jo besimtarët në diko eshin dhe prekeshin nga ledzimi i Kurani të, kurse ne sot nuk e më gjemë, Allahu i madhërishëm në Kurani të thotë, a nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin, por jo, ata janë zemra që kanë drynët e vetë. Mohamed 24. Ketë strajtimin dhe muslimanëve ushtuan dhe më shumë. Sa që kishte musliman që prej torturave, e të këmbëdoras dhe nuk drejtohe i dotë. Dere sa i rihni në thoshin, kush është më i mirë, lati dhe uza apo zoti Mohamedit dhe detironin që të thoshte lati dhe uza më pas merë një kafsh dhe u thoshin thua i që kjo kafsh është më e mirë se zoti Mohamedit dhe vazhdonin në tortura derisat dhe të thoshte si që donim Amar bin Jasiri u torturua keq nga jo besimtarët e mekes të cilët e detiruan të shante profetin sallallahu alaihi wasallam dhe fen që kishte përqafuar. Pasi e lëm të lirë, shkoj te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe më lutet në sy për ato që kishte thënë, i tha: "O i dërguari i Allahut, nuk më lën të qet duke më torturuar derisa thash atë që kërkuan." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: Po në zemrën tënde, qëfar në djenë, o Amar Amar i përqigjet Të qetë me besimin që kam zjedhër, o i dërguar i Allahut Profetis sërallahu a.s.m. i thot O Amar, nëse rikthehen me tortura, riktheu dhe ti ma to që the Duk e par këtë djenjë të rënd, profetis sërallahu a.s.m. u mendua në një zgjivje A i mendoj që më mirë do të ishte sigur të emigronin në një vend tjetër. Ishte herë e parë që dy kush u propozon të mekasve të largohesh nga vendi i tyre. Arabët ishin shumë të lidhur me vendinjen dhe largimi nga vendi i tyre ishte diçke papranuashme. Jo etëm që do të largohesh nga vendi i tyre, por do u dhëtonin në detë dhere sa ta rrinin në abisini, Pra, nuk ishte një vend diku në gadisht në Arabik, por në Abisini. Kështu, profetis sallallahu aleyhu sallallem u fa, Shkoni në tokën e Abisinis, pasi ajo është tokë e begat, atje djendet një mbret i cili nuk lejon të bëhet padreci kujtë, qëndroni atje dhe resa të caktoj Zoti një zgjidhje tjetër. Mbreti që ishte në Abisinj ishte kristian. Megjithatë profeti sallallahu alaihi wasallam e quajti të drejtë. Të qenit e tij krister nuk e pengoi profetin sallallahu alaihi wasallam të përmend cilësitë e tij të mira. Allahu në Kur'an për ata kristianëve thotë: "Ndër udhëtarët e librit ka sish që po ja besove një sasi të madhe ari" A i takëthen ty atë, por ka ta atil që poja besove një dinar, a i nuk takëthen ty atë, përveç nëse gjithë një i rigati. Ali Imran, 75 Këte e themi, pasi ka shumë për muslimanëve që i paradjykojnë të tjerët, thjeshtë se nuk janë muslimanë po përse profetës arallahu a.s. i urderon te te emigron në një vend të largët dhe jo në një vend në gadishullin arabik. Kjo, pasi koreshet, ishin fisi më mendikim dhe fiset tjera në gadishull. Kështu, sa ta mërë në në vesh, dhe të kërkonin që t'i këthenin dhe dhe t'i keqë të rajtonin edhe më shumë. Ata duhet të shkon në një vend qoreishët të mos kishin pushtet ndaj tij. Dërsa moslimanët përgatitejshin për të emigruar për në Abisinij, profeti sallallahu alaihi wasallam i shpallë surja Maryam dhe ajo Kehf. Këto dy sure flasin mbi të krishterët dhe për shkak se muslimanët po emigronë në një vend të krishterë, u duhej të pajisheshin me njohuri rreth fesë së krishterë. Surja Merjem flet shumë rrëth Isajt a.s. në nësë ti Merjemes dhe familjes e tyre. Me këto një uri musimanët, kur të shkonin në Abisini, du të regonin të krishtereve respektin që kishin për Isajn a.s. Duke njohur kulturën e banorëve të Abisinis, ata du e kishin më të leht të integroheshin dhe të komunikonin me shoqëri në ati vendi kjo do bënte që muslimanët që do të shkonin do përfatsonin sa më denjësisht muslimanët e mejkes. Kurse surja tjetër që ju shpalë profetis sallallahu aleyhu a sellem, surja kef, përmban histori të besimtarave që kanë emigruar nga një vend dhe në tjetërin, përshkak se muslimanët që do emigronin për në Abisini ishin të lodhur shpirtrisht, dhe e kishin vështir të largoheshin nga vend Lindja dhe kjo sure u jepte kurajo dhe shprejt Në këtë sure përmenden gjemë të erim që largohen nga vendi i tyre dhe strehoen në shpel për të mbrojtur besimin e tyre Gjithashtu përmendet emigrimi i Musajt a.s. për të hidri për të marrë die Hidri gjatë udhëtimit me të e mëson që gjërat në jetë nuk të vinë si kur i dëshironë, pra ndaj duhet të duroshë. Aty përmendë dhe historie e dhulkarnejnit, i cilja emigronte dhe lëviste në tokë me qëlim që të vendoste regullë. Numërë atyre që emigruan për në abisini arrinte në 100 personë. Ata unisën të ndarë në dy grupe, Grupë i parë ishte 18 veta, kurse i dyti a fërësisht 85. Ku dilin nga meka, dilin në se cili vetëm ose me gruan e ti. Në këtë ko, numri i muslimaneve në mekë a rrinte në 300 dhe me emigrimin në abisini, po ljargohej një e treta e tyre. E ditë kjo sakrificë, bëhej vetëm për qëshje të fezë, për dashurinë, për të ruajtur fenë në zemrat e tyre. Nëse sot nuk na kërkohet që të lëm vendin ku kemi lindur dhe të emigrojmë, por për të ruajtur këtë fe kërkohet që të falemi, të agjërojmë, fenërat tona të mbulohen, gjëra që janë të lehta për tu zbatuar. Nga ata që emigruan për në Abisinia, Ishte edhe Uthman ibn Affani me gruan e tij Ukijen, qi të ishte vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me ta ishte edhe Jafer ibn ebi Talibi, djali i të xajit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Me ta ishte edhe Abdulrahman ibn Auf, një nga pasanikët më të mëdhenj të Mekës. Ishte edhe Zubair ibn Awami dhe umu habibia viza e busufyanit me keta profeti sallallahu alejhi wasallam kërkonte që t'u çojë mesazh tre qartëve i pari ishte mbreti i Abisinis Nejahsiu duke dërguar dhe këtë me muslimanët e tjerë profeti sallallahu alejhi wasallam i thoshte Nejahsiut që në rrugën time Ashtu si ç'm ndjeqin të varfrit, m'ndjeqin edhe njerëzit me pozit më të lart nën kurreshëve. I dytë ishin kurreshët. Mesazhi që u dërgonte atyre ishte se këta nuk kishin nevojë të emigronin, por emigruan për shkak të besimit të cilin kanë përqafuar. Vetëm se profeti u kërkoi që të shoqëronin njerëzit e dobët dhe të varfër, ata pranuan ta linin Mekën. I treti, ishin muslimanët e varfërë dhe të dobet që dhe të emigronin për në Abisini. Duke dërguar me ta dhe vetë vajzen e ti, a ju jep të kuraj dhe forcë që të mos mendojnë që i dërgoj atje dhe i haroj. E veçanë nga kjo emigrim është se asë një nga të pasurit, të afërmit dhe muslimanët e tjerë nuk refuzoi të shkoj në Abisini. Të gjithë u të reguan të gatë shëmë, Për të emigrua Periuda që qëndrua në Abisini Ishte 15 vjet Vetëm pasi profetës Në nënshkroj me mekasit marrëveshen e hudebijes Dhe fitoj i beteje në hajber A i udërgoj dhe kë që ti lejmëroj i të këthejen Me gjithse Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte zënë vend në Medinë dhe kishte filluar të konsolidoi pushtetin e tij, ai nuk kishte pranuar derë në marrveshën e Hudejbiës që muslimanët në Abisinë të ktheheshin. Kjo pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ndonte që nëse do të sulmoheshin në Medinë nga ajo besimtarët, atë do të goditeshin keq të kishte një bazë tjetër nga ku do të përhapë e islami. Me dërgimin e muslimanëve në Abisini, profetisë sallallahu a.s. betejen e kalonte nga brejnë damekes jashtë saj, dhe koreshët filluan të mendojnë se si të ragonin nda një situatet të tjilë. Ata gjetën që njëri prej tyre, Amr i bën Asi, ishte mik me në gjashion në brejtin Abisinis. Kështu, e nisen atë dhe avdulla i bën e birabian për të në gjashiju, pasi i pajisen me dhurata dhe pasurit të shumëta për mbrejt. Pasi arritën a abisini, ata shpërndan dhuratat për mbrejtin dhe parin e vendit dhe u ullën të qaj në halin për cilin përshinë vajtur. O mbret, i thanë, këta që kanë ardhur të ti janë njerës mendjelet, Kan lënë vendin e tyre dhe kan lënë prindrit e tyre duke qarr. Ata e braktisën fein ton dhe nuk e kanë pranuar fein tënde. Prindrit dhe të afërmit e tyre nuk kanë dërguar neve që të na i kthesh përsëri. Këshilltarë dhe paria ia pritën më një herë. Të vërtetën e kanë thënë: "Omret, ktheh mbrapsh në vendin e tyre." Por në gjashiu për gjithë, jo për Zotin, nuk do t'i kthej dhejrësa dhej t'i dëgjoj edhe ata. Ishtë mbret i kërështer, por ishtë mbret i math. Kullmi dresis është kur të dëgjosh mendimin e të dy paleve në konflikt. Kur erdhe muslimanët parambretit, nuk e dinin se si qëndronë të puna, sa po hynë në dhomën që rrinte në gjashiu, pa anë që në anën e gjaldhë të ti ishte amër i bën asi, këru afruan mbretu e tha. Kam dhe gjuar që keni lënë fënë tuaj dhe nuk keni ndjekur fënë time. Keni ardhur në toka tona dhe nuk e dim përse keni ardhur. Qfar është kjo fetë të cilin keni ndjekur? Qohet Gjafer i bën e Bitalibi dhe afruet treha pa më shumë me mbretin dhe fletës në emër të të gjithë muslimanëve të qërë. Ajo që dhe bënë për shtypje në këtë ras është se me gjithë se kishin vajtur petë ditur se përse i kishtë e thilur mbreti, a i që foli prej tyre ishte vetëm njëri. Pra kishin në regullë dhe nuk flistin që të gjithë në një ko. Qithashtu, a i që foli ishte gjather i bën e bitalipi. Kjo me qëllim që të dinin që a ishte gjali i gjajaj të profetis arallahu alivësallem dhe se të njëti në qëndrim kishtë e mbajtur dhe gjyshi i ti Abdil Mutalibi para mbretit e breha Sot në shumë universitete jepen në leksionin bimunirën se si ta prezentosh idejnë tënde sa më shkurt dhe më qartë Kuse Gjafer i bën e bitalibi që kishte dal nga shkolle profetis arallahu alivësallem Në shtëpjën e rëkam i bë në rëkamit Erkami, e bëri këtë gjë para 1.400 vitesh. A i ju dretuam bretit me këto fjallë. O mbret, ne kemi qenë e ignorancë të plotë. I forti prej nesh hante të doptin. Shkonim keq me fqint dhe i prishnim lidhjet farefisnore. Vashduam në këtë gjendje dhe dhe edhe një burë prej nesh që i njihnim farefisin, sinceritetin, besu e shmërin dhe nderin e ti. A i nga orderoj të pranojmë islamin, të thejmë gjithmon të vërtetën, të mbajmë amanetin, të shkojmë mirë me farefisin dhe të respektojmë fqinjun. Popullën në shpalli armitsin kundër neshë, ata nga bëmë padresi dhe nga kesh tretuan. Më pas profeti nga orderoj që të largohemi nga vendi ynë për nabisini, pasi atje është një mbret që nuk i bën kujt pa dreci, kështu në erdhëm në tokën tënde dhe të zgjodhëm ty nga gjithë të tjeret. Po të analizojmë fjalën e gjaferit, dëshojmë që aji e ndahu atë në disa paragrafë. Paragrafi i parë flet mbi gjendjen e tyre të përgjithshme para se të vijë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai tregon gjëra që çdo njeriu urren. Omret ne kemi qenë në ignorancë të plotë, i fortë prej nesh hante të doptin, shkonim keq me komshit, i prishnim lidhje të farefisnore. Paragrafi i dytë përshkruan cilësitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vashduam në këtë gjendje derisa na erdi një burë pre neshë që i njih njim farefisin, sinceritetin, besu e shmërin dhe nderi nëti. Paragrafi tretë prezenton në fejnë me cilën u dërgua profetit sallallahu a.s. A i nga urderoj të pranojmë islamin, të themi gjithmon të vërtetën, të mbajmë emanetin, të shkojmë mirë me farefisin dhe të respektojmë fqiju. Paragrafi 4 të regonë e reagimin e popullit të ti në kësaj feje. Populli yë në shpalli armitsin kundërnesh, ata në bënë pa dreci dhe në keçtrejtuan. Paragrafi 5 ngre prestigjin dhe emrin e mirë të mbretit në gjashih. Më pas profeti yë në ordëroj që të largojme nga vendu yë në për nabisini, pasi atje është një mbret që nuk i bën kujt pa dresi. Kështu në erdhëm në tokën tënde dhe të zgjodhëm ty nga gjithë të tjerët. Pasit dëgjoj këto në gjashiu e pjëti. A keni diçka që Zoti ja ka shpallu profeti tuaj? Po, i u përgjigj Xhaferi dhe filloi të lexojë surën Merje. Pasi dëgjoi pjesë nga kjo sure, në Xhashiu dhe Paris filluan të rrjedhin lot. Mba pas, në Xhashiu tha: "Për Zotin, ajo që thët ti, dhe ajo me cilën është dërguar Mesia, ka dal nga njëti burim i drejtë." Mba pas u tha muslimanëve: "Qëndroni të qetë." Se për Zotin nuk u kthej kur Pasta ju këthyen nga Amar i bën Asi dhe i tha Edhe tjo Amar Largohu Se nuk i dërëzoj të ju kur A dit Amar i bën Asi u qmen nga i nati I natosën në kulm I thot shokut të ti Abdullah i bën e birabijas Për Zotin Dhe të shkoj përsërit të nesrëment të në gjashiu Dhe të shpëtoj njëhere për gjithmon për tyre Abdullah ibn Abi Rabiya ia kthe. Mos e bëi, pasi kemi njerëzit tan në mesën e tyre. Kjo pasi ishte ndikuar nga fjalët që tha Jaferi dhe për këtë pas pak kohë pranon në Islamin. Por amri ia kthën për zotin që do e bëj. Të nesërmën shkon përsëritën e Xhashiu dhe i thot: "O mbret, ata thonë një fjalë të rëndë për Mesin." Çfarë thon? e pyët në gjashiju nuk mundëm ta them e aktheo amri atër në gjashiju i thiri përsiri në palat dhe i pyët kam dhe gjuar që profeti juaj thot për mesin një fjal të rënd Gjaferi të regon që vendosat i them të vërtetën dhe i thash ne themi që aji është ropë dhe i dërguar i Allahut dhe është fjal e Zotit që ja dha merjemes së pastër A ther Nezaši u mori një shkop dhe bëri një viz me të në tokë dhe tha: Për Zotin, nuk e kalon kët viz Mesia. Ajo që the është ajo që ka ndodhur në të vërtetë. Shkoni dhe do të jeni të sigurt në vendin tim. Kush e fyen do të ndëshkohet dhe nuk do të keq trajtoheni në vendin tim. Për Zotin Më lete kam të hump një malë prej floriri Sesa të keq të rejtohet ndë njeri prej jush Në pas, ju drejtua Amrë u bën asit O Amrë, meri dhuratet e tua Pasi nuk pranoj rrushfete për pushtetin që më ka dhenë Zot Gjatë 15 viteve që që ndrua në Abisini Ata kontribua në zhvillimin e vendit kjetonin Me qenë se banorët a Abisinis i përqenin prodhimet prej lëkure, ata mësuan se si të prodhonin dhe më pas u ashisnin vendazve me shmi më të lirë. Nga kjo, vendazit u lidhen shumë me muslimanët. Gja qëndrimit në Abisinis ndodhe një revolt kundër mbrejtjet në gjashi. Me të nisu revolta, mbrejti i mblodhe muslimanët dhe i vendosi në disa anije dhe u tha qëndroni në anje, dhere sa të përfundoj kjo të razirë. Nëse më në poshtin, u thtoni ku të doni. Nëse do të fitoj, do të vazhdoni të qëndroni në tokën tim. Pas i fitojnë mbreti dhe u këthyjnë përsëri, ata të regojnë që nuk jemi gëzuar me gjë tjetër më shumë se sa me fitoren e në gjashijut, vetëse kër u këthyjnë dhe takuam përsëri profetin sallallahu alihusallem. Derisa ishin në Abisinni, përhapet një lajm që Qurayshet kishin planuar Islamin. Kështu, një pjesë e madhe prej tyre u kthye në Mekkë. Kur u kthyen, pa ançë ky nuk ishte e vërtetë. Lajmi që Qurayshet kishin planuar Islamin ishte përhapur pasi një herë Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte filluar të lexojë Sure An-Najm para qabës me Zot e lartë. Në këtë kohë, Qurayshet këshillonin këdo që të mëzë dëgjonëte nga jo që këndonë profetis arallahu Këtë a.s. Këtë herë të gjithë koreshët dëgjonin dhe asë një nuk fliste. Vajshduan kështu, dhe e sa profetis arallahu a.s. filloj të ledzoj pjesën e fundi të surës. Pra, cilës së mirë të zotit të ndë i ke dyshim, ky, Mohamedi, është një qërtuas i lojë të qërtuasve të parë, E oferta është afruar. Bos, Allahut nuk ka kush që mund ta largojë atë. A prej këtij lirimit, po çuditeni? E poqeshni dhe nuk po qani? Madje edhe e zëni në asgjë? Pra, bini në seç dhe për Allahun vë adhurojeni. El-Najm pasaje 5 62. Kur dgjuan këtë Nuk mbeti kush për e tyre parën në sejgjde Me gjithë se ishen një besimtar Kjo ndë dhiju për hap kudo Sa që arriti dhe në abisini Dhe shumë për muslimanëve u këthujen Kër i pyet në kureshen se përse ratë në sejgjde Thanë Për shkak se Mohamedi foli për zota tanë Dhe natha që të bijem në sejgjde dhe në ra Gënyujen Se nuk dinin si të shpegonin E nga njerëzit të cilët u këthyje nga Abisinia, ishte edhe Uthman i bën Madhun. Pas që u këthyje, Velit i bën Mugire i premtoj që do të mëmbroj dhe nuk do të leon të kënd që ta kesh treton të. Të gjithë muslimanët të mekë torturoheshin dhe fyheshin pëse ishin musliman. Saher e shihte një musliman që ofendohej dhe rihe nga mekasit e kuptonte që aj afrohej mëtej për me Zotin kur sa të nuk e prekte kush edhe pse ishte musliman, përshkak se ishte në mbrojtje të velit i bën mugirës. Një dit, shkoj të veliti dhe i tha, o velit, nuk e dua më mbrojtje në tënde. A ke gjetur dikë më të forë se unë, e pyjt e veliti. Po, i tha, kush ështaj? E pyjt. Zoti, ju përgjithi. Kështu Pas i e ktheu mbroqen e velidit, shkojë dhe u ullë në mes të kurejshëve të cilët për dëgjonin poezi. Poetin e ato qastë për e qitonte, Gjdoj gjëve të zotit është e kotë. Uthmani me njerë ngritit zërin dhe tha, Të vërtetin e ke thënë. Poetin e pas të vazhdojë. Dhe gjdoj e mirë, që do të shuhet një ditë, Këtu gënjeve, i tha Uthmani, Të mirat e gjenetit janë të përhershme, Në hatë ku ishte zakon që të mos këndër shtojë poeti, kështu që poeti u dretua nga koreshët dhe u tha, «O, koresh, kur keni filuar të fyën i poetet në kuven dhe tuaja?» «Skemi qëfar të bëjmë, i, bëjm, i thanë, pasi është në mbroqen e velit i bën mugires?» Por Uthmani u tha, «Jo, më, e kam refuzuar mbroqen e ti.» Atëherë koreshët doquan dhe filluan ta rahin Dhe resa fillojit të rjedh gjak nga syri Në atë moment të vjen veliti bën mugire Dhe duke qeshur i thot Kë qenë në një mbrojtje të mirë Dheri tani Jo për Zotin i kthe Uthmani Mbrojtje e Zotit është më e mirë Syrin që e kam të shëndosh E mërë malë që të rjedh gjaku si tjetri për hatër të Zotit Më pas të Erdi profetës arallahu alivësallem dhe vendosi dorën e ti fisnikit e syri dhe u lutë dhere sa ju shërua. Vetëm brejtë e abisinis në gjashiu, unë dikua nga muslimanët dhe pranu islamin, por e mbajti të fshehur për shkakt të djenjës e vendit në atë kohë. Pasit profetës arallahu alivësallem fitoi në beteje në bedrit, i dërgoj një letër kër njofton të që ka fituar. Kur i arriti letra, nuk pranoj të ledzoj në fronin këtjëndron të ullur, për ushtrim bitok e vendosi letrën si për kokës dhe e puthë. Më pas, ua dha që tja ledzonin, kure përfunduan ra në sejsh dhe si shenj një falenderimi për zotë. Sopë muslimanë të këthyën dhe elan abisinin në gjashqiu vtësë kur i erdhi lajmi profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë u tha shokëve të tij qohuni të falemi për një burrë të mirë pasi ka vdekur një rob që donte Zotin dhe të dërguarin e tij autori tekstit amr khalid Lexoi Qenon Ismaili Ilustrimi artistik Florent Rustemi